Még én is akartam kérdezni, itt van egy pohár víz mellettem, ha iszom azt, te hallod, vagy az zavaró? Próbáljuk meg. Így el egyet? Kérlek, te lát, hogy iszok én segítségünkre. Meg volt. Meg is volt. Ilyeneket Igen. hallottam, hogy oh, ezt hallottam. Ezt tőlem hallottam. Vizet ittál, ugye, az előbb? Teát csináltam. Teát készítettél, aki nagyon szereti a teát, és most együtt teázunk, foto Zsuzsa, trauma és Stress Coach. Szia! Szia! Azt mondtad nekem, vagy azt írtad, hogy egy picit izgulsz. Én jobban izgulok nálad, úgyhogy ezt tegyük össze, kivonjuk, és a nulla az eredő. Jó, innen indulunk. Miért lesz mindenki manapság manapságkót? Jó kérdés. Szerintem egy csomó emberben van egy segíteni akarás. Azokban jobban dübörök, akik bízom is benne, akik saját önmunkám vannak túl. Tehát dolgoztak egy kicsit saját magukon, és megértették, hogy milyen jó, amikor egy külső szemlélő visszajelez nekik. Biztos van egy divatfaktor is benne. Vannak, akik lehet, nem tudják nagyon pontosan definiálni magukat, de ezt szóval a sokféle út vezethet oda, hogy valaki coach, coachnak tanul. Ezt tetszett, hogy indítottad, meg kellett, hogy élje, és végül azt mondod, hogy meg is értse azt, akivel coachingol. Azért ezzel indítok, mert... Az adott internetes, social médiák állandóan feldobják. Ától cég, aztán zétől cég, aztán mindenki segít, megmondja a tutit. Te is ilyen tuti megmondó vagy? Annak indultam, de aztán volt egy nagy hiányérzetem. Elvégeztem én is egy angliai nagyon neves kocsképzőt, ahol Arról szól egy coaching, hogy én nagyon okos irányított kérdésekkel rávezetem az illetőt, hogy amit eddig halogatott, azt most tegye meg, amiben nem mert belemenni, menjen bele. De hogy így volt egy nagy hiányérzetem, hogyha ennyire jól működne a világ, akkor mindenki, amikor fölismeri, hogy mit kell tenni, akkor megy és boldogan teszi, de valahogy a valóság kint az utcán emberekkel találkozva a munkahelyen nem ezt mutatta, és elkezdtem keresni, hogy itt van valami mögöttes dolog, ami, ami irányítja az embereket, és akkor kezdtem el a tudatalatti, -nak a rejtélyes és izgalmas dolgaival foglalkozni. Úgyhogy én nem ilyen hagyományos kócsingot csinálok. Lehet azt, hogy kiderítjük, hogy milyen fajtát? Itt most ne válaszolj! Zárójelbe tettem ezt a kérdést, később ismételni fogom. Most jön a kronológia. Mit teszel annak érdekében, hogy az ország, amelyben élsz, az jobb legyen? Az előző nem kérdés ez, ő László Pál újságíró. Én az egyszerű kis embereknek segítek, hogy a, a mindennapjaikban elégedettebbek legyenek. Nem szeretem a boldogság keresési. Veszteket. Én megmutatom, hogy sokkal egyszerűbb megtalálni a, a mindennapokban azt az egy-egy pillanatot, amiben, amiben elégedettséget élnek meg. Én inkább nekik segítek. A, a nagy dolgok nem nekem valók. Tehát az ország nagy dolgai? Erre gondolsz? Ki lehet mondani, hogy melyik országban élsz? Magyarország. Akkor most ide teszem mi valakinél útközben végén mondom el, hogy ismerjük egymást. Hát részben inkább azt mondom a párodat. Említhető, hogy van egy párod? Igen, Mindig? abszolút. Osztálytársak voltunk a középiskolában a te Tamás nevű pároddal, de idáig, hogy ez hogy is történt, hogy hogy találkoztatok, jussunk el. Gyermekkor mi be? Érzed most neked? Ha most valamiért az időjárás miatt, de hogy egy ilyen tátrai Sielős kép, hogy állunk a sífelvonónál Ez jött be. És te síjesz, és hány éves vagy? Mm, hát az öcsém három. Én tíz éves vagyok. Tíz éves ők, és tátránál, tehát Szlovákiában voltunk. És síjesz, vagy csak nézed a többi? Hát régen gyerekként sieltem, gyerekként sieltem. De ebben a képben Ebben a képben. Megvan a síjelés. Igen. Könnyen megtanultad, Hogy emlékszel? Azért az egy veszélyes dolog, én nem? Igen, de hogy nem, tehát hogy nem ilyen lesikló bajnok szinten. Annyira, hogy élveztük a havat, a kintlétet. Nagyon jó emlékeim vannak, ez három-négy család utazott egyszerre ilyen baráti sijelésekről. No, viszont én még mindig arra lennék kíváncsi, tehát talpadon az a bizonyos bot, és a kezedben, és akkor itt slalom a fák között. I igen, hát tehát nem, nem voltam egy fitti paldi, de, de élveztem és szerettem. De, de jó, jó emlékek fűznek, hozzá, nem emlékszem, hogy jól sieltem -e. ne, nem is a jól, hanem hogy mentél jobbra Mentem. Be. A családoknál is voltak gyerekek, ugyanúgy? Igen, hol egy, hol kettő, és azt hiszem, hogy ilyen három-négy család utaztunk együtt, kivettünk egy házat, és gyárban az ott egészen a lengyel határnál van. Voltak ilyen lankásabb, ilyen gyerekeknek való pályák, az talán volt iskola is, de az már csak ilyen halványan rémlik, és akkor megvan, hogy beültünk a helyi étterembe, középen ropogott a tűz, fabútorok, és jó kis kajákat ettünk ott vacsorára, és amikor nem sieltünk, olyan hatalmas hóban játszottunk, az, az van meg az emlékeimben. Velük még megvan a kapcsolat bárkivel is, a családok közül? A szülők még tartják a kapcsolatot, mert összejárnak bridzselni, de már mi második generáció szanaszét vagyunk. Már, már azóta mindenkit messze az élet, úgyhogy. Te most hol vagy? Hol éltek ti? Budapesten. Ott születtél? Igen, de én éltem külföldön 6 vagy 7 évet. Az mit jelent pontosan? Melyik ország? Angliában két évet, és Amerikában ötöt. -öt. Angliában hol? London. Természetes, akkor még ezek szerint ez a sielés után volt picivel, fiatalok mennek általában Londonba, ott még akkor az ember nagy kalandozásban él. Így volt, vagy? Miért Én már a férjem, férjemmel voltam kint. Ott dolgozott, meg K kétszer egy évet voltunk kint két különböző időszakban. És ott te mit csináltál? Nézted a férjedet, vagy dolgoztál? Ne. Először, mikor voltunk, akkor még gyerek nélkül, és utána pedig, de másodszor a biztos, hogy babáztam, akkor a, a nagyobbik fiam volt három hónapostól egy éves három hónapig, és hát akkor én tologattam őt babakocsival, Londonban elképesztően jól lehet csak így menni. Aztán beraktam a gyereket, és szerintem hat óra múlva mentünk haza, közben játszótér, itt megálltunk, ott megálltunk, piacoztunk. Igen, és aztán ugrás, Amerika vagy Magyarország, más ország. Először volt Amerika. Jó, hogy előbb volt Amerika. Uh -huh. Igen, hát közben volt. Tehát volt Amerika, London, Amerika, és utána vissza Magyarországra. És most jó, Magyarország, Amerika és Anglia jó, után? Jó. Van az, hogy nem találom a helyem? már hogy te. Hát néha elgondolkozom ezen a... Hol vannak a gyökereim dolgom, bár a, a nekem az apai oldalon, kárpátaljai származásúak, a anyai oldalon, ott nem egészen tiszta származási vonal. Nem vagyok ez a ilyen nagyon magyar lelkű. Én, én jól vagyok itt, itthon, jól érzem magam, szeretem a nyelvet, nagyon kifejezőnek tartom a magyar nyelvet, és most a munkám során ez föl is erősödött, hogy milyen érdekes a magyar nyelv, és mennyi minden ki lehet vele fejezni. Ez azért is lehet, mert hogy angolul végeztél el tanfolyamot, tehát hogy ott azért használni kellett valószínűsítem nem a magyar nyelvet Amerikában és Angliában, tehát e kettő is valahol párhuzamban vonható. Én szerintem most, amit elvégeztem így a szakmám kapcsán majdnem mindent angolul csináltam Ezeket az egyik kivételével, én jól beszélek, tehát majdnem anyanyelvi szinten beszélek angolul, amennyire ezt nem ott élve lehet mondani, mert azért kopik a nyelv, akármennyire is használom, vagy próbálom használni olvasásra, beszédre. A mondják, hogy az angol nyelv is nagyon kifejező, azért mégiscsak úgy érzed, hogy a magyar kifejezőbb? Megfogtál. Most magyarul többet dolgozom ebben a különleges traumakocsingban, és ott, minden héten van egy-egy ilyen rádöbbenésem, hogy úristen, ezt mennyire jól kifejezi a magyar. Elképzelhet, hogy megvan ennek a teljes párhuzama angolul, de most még nincs annyi, nem dolgoztam annyit angolul ezzel a módszerrel, de ez érdekes, ezt majd figyelem, mert most kezdtem el angolul dolgozni. Gyermekkor iskola jöjjön, középiskola. Miért az, ami és mi ez? Én ilyen teljesít szülőknek teljesen megfelelő... Jövő. Nem túl okos, viszont nagyon szorgalmas gyerek voltam. Ezt kiállapította meg, hogy te nem voltál túl okos? Nem tudom, rám ragadt, lehet, hogy, lehet, hogy most hogy már tudom, hogy mik befolyásolják a gyerekek percepcióit, mert az öcsém volt a, az okos, én voltam a szorgalmas, azt hiszem ez volt a leosztás nálunk. De hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy van ez, hogy te most ezt így kijelented, vagy mondod, említed? Így. Így maradt meg. Egy csomószor az van meg, általános a hogy nem értettem, hogy mit mondanak. Én ilyen nagyon kalandozó, agyban nagyon-nagyon kalandozó gyerek voltam. Tehát beszéltek hozzám, és a szemem el lehetett látni, hogy nem vagyok ott. És amikor haza kellett menni, még az a régi rendszerről beszélgetünk, és akkor otthon... Fogalmam nem volt, hogy mi volt a házi feladat, tehát hogy azt átpilláztam, hogy mit kell csinálni. Jó jegyeim voltak, nagyon szorgalmas voltam, és ha nem tudtam, mit kell csinálni, akkor volt, kitől megkérdeznem. Közét kitől kérdezted? Aztán, kitől? Ég... Szülőtől? De volt, volt. Nem, nem, valami osztálytárs volt. Egy emeletten lejjebb lakott, azt hiszem, az egyik osztálytárs. Ja, és így könnyű. Ő volt a mencsvár. Persze, jó. <laughs> ja. És ez mi ez az iskola? Mit tanultál? Aztán lett -e ez, vagy nem? A középiskola, az egy közgazdasági szakközépiskola volt, akkor az egyik legjobb ebben a kategóriában. Arra emlékszem, hogy én nagyon gimnáziumba akartam menni, és hát a szüleim azt mondták, hogy szakma kell, mert szakma nélkül, mi van, ha nem leszek elég okos, hogy tovább menjek el felsőoktatási intézménybe, és akkor úgy érezték, hogy ez érettségit is ad meg szakmát is, és ez nekem nagyon jó lesz. Úgyhogy ők szak szakközép, vagy kereskedelmi szakközép, hát pontosan nem tudom. Nagyon jól ment minden, a nyelv, a töri, a matek, nagyon-nagyon jó, jó tanáraim is voltak. oktv második voltam orosz szakmai nyelvből. Hmm. Szóval nagyon, az egy, az egy nagyon jó év. Volt lányosztályba jártam, amit furi volt. De jó neked. Én fiósztályba jártam. Az iskola, amit elvégeztél, ezt elvégeztél? Igen, igen. És ebben dolgoztál? Szakmában, szakmabelillettél, vagy elkanyolottál teljesen más irányba? Mentem tovább főiskolára, külkelfőiskolára, amiről egyébként csak halvány emlékeim vannak, mm -hmm. mert szerintem végúlisztam az egészet. Na, jó. És akkor most téged fogadjalak el, minthogy te segítesz rajtam, és érted, sokszor berúgtál? Hú, nagyon, hát, nagyon az a... történetek vannak, Júj. amikor úgy hoztak haza, hogy... ez vállalod, mindegy. amit most mondasz? Mindenki füle hallott Egyet el tudsz mondani azért, hogy én kíváncsiságból meghallgassuk, amit utólag elmeséltek, hogy hogy is vittek haza, mi történt. Van ilyen? Emlékszel, vagy... Hát van egy, bekeverettünk valahogyan egy, egy haverommal, akivel tényleg csak haverok voltunk, egy befektetési bankároknak rendezett buliba, de nem emlékszem, hogy ezek ilyen meghívósak voltak, és tényleg öntögették az ilyen legdrágább viszkike. És akkor még a Red Bull szerintem ilyen teljesen ilyen különleges exotikum volt, és ott Red Bull viszkit adtak, de írdatlan mennyiségben. Tehát én nem is tudom, hogy meddig emlékszem a történetre, és a szegény Károly hozott haza, és így, mint egy ilyen darab kabátot így beadott anyukámnak, aki, utána már nem tudom, ez biztos nem volt kriti, ami utána jött, tehát, hogy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon jó érzékkel mentünk el bulizni mindig klassz helyekre. Ilyen klassz helyek. Ez jutott. Ez jutott. Akkor ez egy nagyon különleges dolog, volt, a befektetési bankárságot, ez még ilyen kuriózumnak számított. Uh -huh. Az ilyen helyeken, az ilyen bulikban lehetett úgy igazán elereszteni a dolgokat. Megvan az iskola, dolgoztál-e benne? Végül is aztán nem. elhagyta az egyetemet, és aztán miott? A külkerfőiskolára mentem, ugye az Bocs. három év. Ott én belekerültem egy diákszervezetnek a munkájába, ami nagyon izgalmas, hogy 92-ben Magyarországon volt ennek a világszervezetnek a kongresszusa, amire összeállt egy 70 fő gárda, szóval egy ilyen 600-700 fő, már nem emlékszem pontosan, jött a tényleg a világ minden országából, a kongresszusi központban volt ez a rendezvény, ez 10 napig tartott, a tévé is beszámolt róla, és ennek a 70 fős szervező bizottságnak voltam az egyik csapatvezetője. Fantasztikus élmény volt. Asz, nagyon kerestem azért. a helyemet. Tugálom most még keresed volt. egyébként? Már most. Már, azt hiszem, hogy tudom. Én még mindig tanulok. Olyan az nincs, jó. hogy nem tanulok semmit. Még mindig lehet, hogy még karrier váltok, így 54 uh -huh. évesen. De ott fogalmam nem volt, hogy mi érdekel, mibe vagyok jó. Kicsit még bulisztam, ha volt olyan munkája, akkor belevetettem magam, de hogy nem. Nem voltam irányban, ami érdekes, hogy ott is már ilyen HR-hez közeli területeken voltam, felvadászkodtam. Nem, nem voltam kitartós. egyik helyről, mentem a másikra. A Soros Alapítványnál voltam, az, az volt a legérdekesebb, ilyen projektasszisztensként dolgoztam. Jó volt a csapat, nagyon jól éreztem magam, de ott, ott se voltam helyemen, tehát ott se csináltam olyat, amitől jó érzés volt este hazamenni. Akkor kanyarodjunk Amerikába és Angliában olyan tekintetben, hogy ott van a férjed és a gyerekek. Hány évesek most? Fiúk, lányok? Két fiam van, 21 és 18. Elképesztő jó időzítés volt nekem. Egy házi bulin találkoztunk, és barátnőmmel mentem el. Nagyon szeretek táncolni. Én 20, több mint 20 évet néptáncoltam. Az tök jó alapokat adott a mindenféle tánchoz is. Hiphopoztunk, szalszasztunk, mindenféle dolgot csináltam, és ott vele a barátnőmmel ott mi táncoltunk, és azt mondták, hogy mi jól táncolunk, úgyhogy nem voltunk meglepődve, ha így néztek minket. De hát volt egy csávó a sarokban, aki csak bámult, és bámult, és annak úristen, mit bámul ez? A így csávait? szokták ezt csinálni a csávók, a sarokból bámulnak, aztán kinyitják. És, aztán, és odajött hozzám, és akkor kérdezte, hogy beszélek-e angolul, de magyarul kérdezte, hogy beszélek -e angolul, mondtam, hogy igen. Akkor rögtön angolra váltott, elkezdtünk beszélgetni. Ez csak, hogy milyen gyorsan zajlottak a dolgok. Ez egy februári nap volt, február közepén. Találkoztunk párszor, ő amerikai, csak a szülei magyar származásúak. Minden nap beszéltünk. Annyira idegesítő volt, mert nem ment sem erre a dolog a Los Angelesben, én Magyarországon, nem tudtam élni, nem tudtam semmit csinálni. Közben meg izgatott azért, hogy fú, akkor most Amerika 9 óra időeltolódással. Mondtam, hogy nagyon júliusban kimegyek két hétre, akkor még azért nagyon komoly vízumprocedúra volt, ez szóval nem is volt annyira, annyira egyszerű. Mondtam, hogy ha működik, akkor majd meglátjuk, ha nem, akkor meg le tudom zárni, mert így, így ez így nem működik, hogy egyfolytában szól a telefonom és semmit nem tudok csinálni. Igen. Mondtam, hogy ha megkapom a vízumot, jó, ha nem, akkor ott van véged. Kaptam vízumot, kimentem, nagyon jó volt. És akkor október 6-án két bőröndel én kiköltöztem Amerikába. Tehát február és október, igen, 18. valóban. Mikor? Igen. 98 és december 13-án összeházasodtunk. Tehát még abban az esztendőben. Ez tartott igen. 647 évig a házasság, vagy Majd, 6 évig? Majdnem, majdnem. 2016-ig. Az, akkor azért tép. Jóban vagytok, jóban voltatok. Igen. Minden rendben van volt. Hát... Valamiért elváltunk, szóval, hogy volt egy pont, ahol, ahol úgy éreztük, azt hiszem addigra már mind a ketten, hogy, hogy jobb lesz, hogyha ha külön megyünk, de éppen ma hívott, és itt úgy 20 percet itt csacsoktunk, meg jópofiztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy amennyire lehet ezt, jól csináljuk. Gyerekekről beszélgetünk, a jövőjükről, azt gondolom, hogy ezt, ezt jól kezeltük. Meghallgat téged majd? Nem tudom. Lehet. Fogod neki Most már jól beszél magyarul. Fogod neki említeni? Váltatunk Japánra is. Én japánul jobban tudok már. <gül> Nagyon érdekes lenne. Mondom majd. Igen, persze. Jól értés, jól beszéli a magyar nyelvet? Igen, igen. Amikor találkoztunk, akkor volt az, hogy egy-két mondat után váltott, de utána hogy dolgozott itt több évet Magyarországon, és az segített neki. Bár emlékszem, az egyik munkahelyén írt magyarul egy e-mailt, és az egész irod egy hétig röhögött rajta, mert ugye hallás után írt le mindent, és hát nagyon vicces dolgok volt. Eszembe jut egy magyar politikus, talán hasonló helyzetben hozva. Amikor ti, ugye itt több évről, 18 évről beszélünk, ha jól számolom, ennek nagy része hol volt? Hat évet éltél, a mondod, Amerikában? Igen. Többi az velem Londonban és Magyarországon? Igen, úgy volt, hogy két év Los Angeles, Két év csikága közben voltunk Londonban, mert a szakmai gyakorlatát hmm. ott csinálta. Ki ő, mi Akkor... ilyen tekintetben, hogy mondott szakmai gyakorlat, tehát mi az hát, ő, ő, ő munkája, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon okos ember. Na jó, ez, ez egy is egy jó szakma, tetszik, tetszik. Ej, de jó lenne, egyszer rám mondanak. Nagyon, mi a szakma? Nagyon, nagyon okos, jó folytas, bocsáss meg. Igen, de hogy egy csomó mindenben meg, meg, jól megtalálja magát. Jó, de meg, mi? Meg Azt lehet mondani, hogy. Hát, Ilyen strat Üzlet. üzleti stratégia, Üzlet. igen, pénzügyek, de inkább ilyen stratégiai gondolkodású. Uh -huh. a jövő, mindig a jövőben van egy kicsit. Jövőben um, van, tehát olyan, mint az Aladára, milyen nevében. Nem az ő neve, ez csak, hogy eszembe jutott a... <gül> ja, a mézga család. Mézga család, igen. És te ezt nem bánod? Azért ez egy... Ez egy, ez egy szép, hát nem tudom a, a közös emberi kapcsolódásos részét, de hát azért mégiscsak hát most a fellegekbe emeledés fölé, tehát okos, üzletember stratégia a jövőben van. nem, nem, nem mint, passzoltunk. De soha? 18, 18 év, alatt hát ez ő hogy ő derült ki? Egyszer csak, hogy? Folyamatosan szóval, hogy. Uh -huh. Volt egy gyerekkönyvkiadóm, hat éven keresztül társtulajdonosa voltam egy ilyen nagyon progresszív gyerekkönyvkiadónak, és kim voltunk Bolonyában, az egyik kollégámmal elmentünk az egyik este borozni, és ő kérdezett, és már nem is emlékszem, mi volt a kérdés, rájöttem, hogy úristen, ez nekem ez az egész, az nem jó. Ennél a boros kérdésnél indult el egy önkeresésem. Igen, de az, Igen, és azt hiszem, hogy azért vagyok most itt, mert ő, ő, ő ott azt a kérdést megkérdezte, de a kérdésebben nem emlékszem vicces módon. Azt mondod, jó a kapcsolata volt férjeddel, uh -huh. van párja a gyermek újabb. Itt él Budapesten nem élnek messze tőlünk. Jól van, egy nagyon-nagyon helyes felesége van, én nagyon-nagyon csípem az anita -t. Múltkor nem tudták megsétáltatni a kutyát, én mentem el kutyát sétáltatni, uh -huh. szóval azt gondolom, hogy jobban vagyunk. Tehát féltékenység például nincs mondjuk Tamás, és közted, közte, köztük ott. Esetleg olyan van, hogy összejártok bulizni? Vagy, vagy nem, mert nagyon mások, mások a körök, de szerintem ez így rendben van. Gyerekek, a ti gyermekeitek. Azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy jó apa, nem tudom milyen sűrűn találkoznak? Tehát gyermekek és az apa? Igen, és szerintem te, te pont ma a kisebbik elment vele. Mondta, hogy menjek kell vele öltönyt venni. Mondom, ne haragudj, ez egy apás feladat. Úgyhogy úgy, szólt az apjának, az apja rögtön mondta, hogy oké, okay, el is mentek, és vettek ma valami csuda öltönyt a szalagavatóra. A, a nagyobbik kint van külföldön tanulsz, de vele is folyamatosan beszélni. Ha volt férjemtől, tudom, hogy mi van a gyerekkel. Hmm. Nem egy beszédes valaki, a nagyobbik fiam, és akkor nem mindig Jutnak ezt hogy megossza velem. Most beszövök ide egy ilyen idézőjelet megint. Jó. Készülj. Ne idegeskedj, csak Jó. készülj, szólok időben. Hogyha a gyermekekkel ő tartja a kapcsolatot, és azzal a olyan bénál hangzik, Ez szabad mondani kereszt nevet, hogy egyszerűsítsük a fiatalabbat és az idősebb? Az idősebb tanúkint. Igen, ő a Dani, a Dani. Dani kint tanul, a Dani kapcsolat megvan, azt mondod. Dani hol tanul, melyik országban is mi? Montrealban van kint, Kanadában, és talán magyarul azt mondják, hogy anyagmérnök, material engineering hiszem. Rajta, tehát apán keresztüli történés. ez azért csak Amerikáról beszélünk megint, vagy ez teljesen független? Ez nagyon érdekes történet, mert a Dani kihagyott egy évet az érettségi és az egyetem között, nagyon jól sikerült az érettsége, jobban, mint gondolt, és nagyon sok uh, egyetemet nézett. Egyáltalán nem tolta őt egyik vagy másik irányba. Az élet olyan szép uh, köröket tud írni, úgyhogy a Dani visszament abba, abba az iskolába, ahol a Paul végzett, és ez egy ilyen nagyon nagy emocionális faktor, azt hiszem, hogy, hogy ott tanul a fia, ahol Pól is végzett. Úgyhogy ez a McGill hát, nevű fantasztikus főiskola, egyetem, egy három éves képzésem van. Akkor anyai szív is helyen van ezzel kapcsolatban? Én örülök, jó helyen van, hetente beszélünk, jól érzi magát, sikerélményei van. Ennél nem, én nem vagyok az az anya, aki ide, ide láncolja a gyerekeit, örülök, hogy jó helyen van. Röpő fiam, röpülj. Hogyha te megtehetnéd mindezt, hogy kint tanulsz most, keresed, már, mondjuk most azt mondom, nem keresed annyira magad, de még mondjuk váltanál, mennél külföldre? Messzire? Tamással, persze. Nagyon megváltozott az oktatásról való véleményel. Nem is tudom, mennyire lehet ezt egyébként elmondani. Egy csomó dolgot feleslegesnek tartok, amiket tanultok. De hol a világban? Mondod, vagy Magyarországot mondod? Minden, külföldön is. Bárhol? Külföldön Akkor a finn csomag az jó, az talán jobb, vagy nem tudom arról mennyit tudsz? A nagy hangsúlyt ugye a, a kezdeti tanulásra helyezik. Tehát ott a motiváltság, amennyire ismerem, mert nem vagyok teljesen benne, de ott a... A motiváltságra helyezik a hangsúlyt, hogy a gyerek legyen motivált, hogy ne azért tanuljon, mert kell, és azt tanulhasson, amit akar. Hát nagyon más rendszer. Nem tudom, hogy ez a felsőoktatásukban hogyan hogy működik. Én gondolom, hogy ez a szellemiség ott is jelen van. Ha te most taníthatnál egy iskolában nullától tízig, mit emelnél ki? Mi kell egy emberi lénynek, a itt van a földön? A sok kereséset közepette, a sok, relatíve sok tapasztalásot közepette. Én ugye trénerként is dolgozom, tehát én pontosan látom, hogy vezető, vezetői tréningeket tartok. Egyszerűen nem tudunk kommunikálni, zéro önismeret, elképesztően picike hajlam az együttműködésre. És szerintem egyébként mindenkinek erre a három dologra lenne szüksége. Önismeret, önismeret, önismeret, kommunikációs együttműködés. Miért nincs? Ennél nincsenek fontosabb készségek. Okay, de miért nincs ez meg jelenleg itt a föld nevű bolygón, az emberek közt között? Elképedek, hogy nincs meg, és nem tudok de neked miért? válaszolni. Nem rá. tudsz válaszolni. Mert, mert valamiért ez a balagyfélteké, azt hiszük, ha valaki tud tíz dátumot, az fontosabb, mint az, hogy van egy készsége és nyitottsága az együttműködésre. Együttműködés, az mit jelent számodra, vagy a környezetet számára? Mondok egy személyes dolgot, meg mondok egy objektív dolgot. Az együttműködés az, hogy tudok közös célban gondolkodni. Tudom azt mondani, hogy van egy egyéni célom, de én hiába érem el az egyéni célomat, hogyha közben a közös cél nem tud teljesülni, akkor az én személyes célom el fog veszni. Tehát értelmetlenné válik. És ez a, a, ez a mai fogyasztás, társadalomban ez, ez abszolút nincs meg. Uh -huh. Tehát ninc, nincs elég, egyáltalán nincs elég, nem tudunk megállni. Ez a személyes, és ami nagyon izgalmas, nem tudom, hogy a kék zónákról hallottál, hogy ezek azok a területek a világon, ahol nagyon sokáig élnek az emberek, uh -huh. és amelyek, hogy igen, egészségesen esznek, meg igen, mozognak, az egyik ilyen nagy attribútum az az, hogy nagyon odafigyelnek egymásra, és, és segítenek egymásnak. És ez az egyik olyan tényező, ami miatt ezek az emberek sokkal-sokkal tovább élnek. A személyes példád kapcsán jutott az eszembe, hogy majd közbeszólsz, hogy ezt ne folytassam, amikor, ja hát én tudom, mondható, hogy van kutyátok? Igen. Okay. Tehát amikor a kutya nem az udvaron van, bent éltek egy lakásban, ugye? mondható ez Igen. is. És amikor mondjuk az van, hogy rájön, hogy hát el kéne menni vécére neki, akkor gondolom nem az emberi vécébe megy, hanem leviszitek, ugye? Igen. Ketten bent vagytok mondjuk te és Tamás, és nem tudtok megegyezni. Mert te, mit tudom én, tanulsz, Tamás alszik, dolgozik, mit tudom én, veszekedtek ezen? Vagy könnyen Kicsi, megoldjátok? Te egyéb hát mást a is. bármikor lennegyem. Jó, akkor főzés. Nem tudom, én nem tudom ezeket, nem, mit tudom én, hogy mi, mi, hogyan, csak ez most eszembe jutott, hogy mondod ezt a... egyáltalán nem veszek szem. Most hiába kellett témát, egyáltalán... Nem, nem a Tamás és köztet, hanem, hanem úgy egyáltalán ha nem... az emberi kapcsolódásoknál, ugye? Na, azt szoktam mondani, hogy a családon belül, tehát ezt érthetjük a szülő- gyermek viszonyra, tehát én és a szüleim, és ott kezdtünk ugye elvileg, ha van ugye valakinek szülő és relatíve egészséges család, hol van egészséges család, mert ezt is ugye megkérdőjörezhetjük, ott kezdődik minden. Tehát ha én ott nem tudtam kapcsolódni megfelelően, akkor mit várok el az iskolában, az osztálytársamtól, és majd a tanáromtól, hogy tudok én oda kapcsolódni, és majd az egész életemben, és majd az én kapcsolatomban. És akkor itt jövök, most ugrok be, a kék zónára tudunk együtt létezni, együtt élni. Nem tudom, hogy merem-e, ugye az előbb tettem egy zárójelet, hogy készülj fel rám. Betudsz-e mutatni, betudunk-e mutatni valamit, ezt te tudod, hogy mit, pár percben, amit te végzel emberekkel, kapcsolódsz emberekhez, ahogy tudsz segíteni. Ilyenben benne vagy? Nem tudom én sem még, hogy merem -e ezt vállalni mindenki füle hallatára, de... Ez egy helikopterről kiugrás, de persze, hogyha... É, igen, készít, ezért, készített, ezért készítettelek kétszerre. Ha elmondom, hogy készülj arra, hogy erre, akkor viszont elkanyarodsz, és egyfolytában azon kezdesz gondolkozni, na vajon mit kellene az oligára, na vajon mit lehet, hogy legyen. No, tehát ilyen van, próbáljunk valamit, tudunk tenni, ezt abszolút rád bízom, Persze, próbáljuk már. Ne hozz ki olyat igen. belőlem, kérlek titokban, hogy csuk be a szemet, Zoltán, és mondd ki, hogy mit tudom én olyat. Hi, jaj, de nyugodtan, ne, bármit, vállalom. Jó, ja, hogy én kezdeményezzek valami? Hát igen, hogy mutassuk be, hogy miért téged válaszsonak. Miért téged válaszon hmm. az, most két betűt egyben mondtam, miért téged válaszon az, aki? Mi, mi ja. az az ok, Ö... amivel te be tudod bizonyítani, valaki így kérdezi? Meg tudod mutatni... Olyan tudás van a kezedben, ami véget azt lehet mondani, hogy, mm, aha, na a fodor, zsuzsa, jó, felveszem vele a kapcsolatot. Ha nem akarsz, ilyet nem kell, nem ragozom tovább. De próbáljuk meg, mert hát nem tudom hova fog kimutni, oh de Minden egyes. Én minden egyes. Ja, most már te izgulsz. Minden egyes alkalommal úgy ülök, engem, engem annyira izgat, hogy mi van a a vonal másik végén. Elképesztő módon. Tehát olyan, olyan kíváncsítságon bennem. laptop, telefon, tollak, mit mondjak még? Van egy angyal ide föltéve, egy karácsonyi is angyal. Úgy szoktam dolgozni, hogy én meg kérdezni, úgy kezdjük minden egyes alkalmat, hogy ha hetente vagy két hétente, hogy mi történt veled az elmúlt egy hétben vagy két hétben, kezdj el nekem mesélni. Húha, de itt ő... nagyon őszintének kell lennem. Hát nem tudom valami, ha esetleg van olyan storyd Zoli, ami munkahelyi, ahogy Jó, földül, meg, hogy, igen, van valami, van. azt meséldel el nekem, és akkor én mutatok abból, mutatok abból valamit, hogy a többiek is értsék, hogy mennyire banálisan a tudatalatink elviszi, elviszi az egész fókuszunkat. Tök jó, hogy ezt kérdezed, mert én ezt például, és most kettős pont nyitva hagyom, majd amikor te elmondod a magadét, vagy beszélgetünk ezzel kapcsolatosan, akkor elmondom azt, ami nekem ide bejött. Furinak tűnik ez, amit most szavakban átadtam. Tehát a következő dolog történt épp csomagokat szállítani indultam, tehát megtöltöttem, mit tudom én, milyen futárok vannak Magyarországon, DHL, DPD, nem tudom, mik vannak, mondj egyet, amit ismer mindenki. Hú, semmi, de DHL az jó D például. DH jó, DHL jó, GLS, GLS. Akkor GLS, teherautomat. Megtöltöttem a depóban, és a csomagok tetejére rátettem, hogy na most megint nem tudom a magyar nevet, ilyen kézi kocsi, aminek ilyen L alakja van, Aha. alul van a rövid kis tartó, arra pakolja rá az ember a mit doboz. Van fogantyúja, kettő, a bal és a jobb. És ezt ugye L alakban ráfektettem a csomagok tetejére. Elindultam az első helyen, melynek neve mail room volt, üzenet. Ugye a mail az az üzenet. És kinyitottam az, tehát a hátsó ajtót, és abban a pillanatban, amikor kinyitottam, a szemembe röpült ez a troll. én mit tudom én, kézikocsi. Erre így körülbelül nulla esélyt érzékelek. Tehát kinyitom az ajtót a jobb kezemmel, majd röpül, nem felém anyám, hanem felém ez a bizonyos szállító eszköz, és a bal fogantyúja pontosan bele a bal szemembe. Annyi enyhülés lehetett, hogy mivel utána egy-két hétre rájött fogtam fel, hogy az egész testem fáj, a gerincem, a itt fáj, ott fáj, vállam stb. Hogy én reflexszerűen tompíthattam a röpülését, mert utána kaptam, de hát nem két kézzel, mert a jobb kéz még az ajtón volt, tehát az, hogy csak a bal kezemmel egyébként a bal oldalam fáj, a bal. És hát belecsapódott a bal szemembe. Ezek ilyen töredékek, és hogy egy csettintésre az élet megváltozik. Minden egy csettintésre megváltozhat. Bementem a mail roomba és kérdettem, hogy nézzen rám, nézze meg, hogy mi történt, mi történik az arcommal. A szemet nem tudtam kinyitni. Azt mondta, hogy látszik a vérömleny, és ott mondta, hogy ott egy tükör, nézd meg magad, lefotóztam. Ennyi a lényeg, hogy egy pillanat alatt mi és miért ez maga a sztori. Röviden. Tudom, hogy ez nem, nem mostani történet, és lehet, hogy már, már nincs meg az a pár másodperc után, hogy mi futott át ott a fejeden. Hogy látok-e? És még? Mi ennek az oka? Mit vegyek észre? És akkor és utána már jöttek a szavak. Nem lehetek szemtelen. Meggyógyult egyébként, egy nagyon minimális vérömleny, az még látszik. És hát ugye a szavak, hogy figyelj oda, láss, nézned kell, figyelnem kell, jó, egyszerűbb lett volna, ha egy emberi konfliktust hozol be, mert ugye ott, ott jobban látszik az, hogy, hogy mennyire félreértelmezzük egymást meg a világot, de maradjunk most ennél, akkor hozzuk ki ebből a sztoriból a, a, a legtöbbet. Nagyon sokszor, amikor, amikor működünk a világban, akkor néha vannak ilyen intuícióink, hogy jobban be kell csukni, meg kell húzni, szóval rögtön az jut eszembe, hogy amikor te bepakoltad, a, fölraktad a dobozokat, és fölraktad ennek a tetejére, hogy átsuhant -e ott egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon halvány gondolat, hogy lehet, hogy beljebb kéne tolnom, vagy lehet, hogy ez el fog-e csúszni, amit most már nem biztos, hogy meg fogsz tudni nekem De mondani. De válaszolok rá. Mond. Csodálatos pozícióban volt, tehát ennél szebben és fixebben nem is lehetett volna sohasem a helyén ez a bizonyos kézi kocsi. És igen, ez is átsuhant. És ha már emberi kapcsolódást említesz, Rengeteg olyan dolog történt velem az utóbbi, hát akár az egész életem során, de mondjuk az utóbbi X időben, Y-ban, ami nem az én hibámból, vállalom a felelősséget nem így értem, később kiderül, hogy ez nem az én hibám volt. Ez, hogy most munka, baráti, akármilyen kapcsolódás, körülbelül most 90%-ban mondom ezt, nem csak rajtam múlik. Akkor messzebbről indítok, jó? Megpróbálom nem túl elvinni a fókuszt, és mondom, ez nem egy olyan tipikus dolog, ami, amit narrálni szoktam, de akkor most megmutatok ennek kapcsán valami. A tudatos énünk akkora nagy hangsúly van ezen a logikus gondolkodáson, meg a struktúrák gondolkodáson, hogy azt hiszük, hogy az életünknek a nagy részét azt teszi ki, hogy te előre átgondolod, és döntesz, és csinálod, miközben Nincs rá igazából mérhető adat, de ez körülbelül nem több, mint 10% a, a napi működésünknek, a napi cselekedetünknek. Van, aki ezt 5%-ra, vannak bátrak, akik 1%-ra teszik. És akkor jön a kérdés, hogy oké, okay, de ha ez 5%, maradok az 5%-nál, ha 5%, amit én tudatosan csak, akkor mi a 95%? És a 95%-unk az a tudatalatti működésünk. És ez így elég rémisztőnek hangzik, mert ez azt jelenti, hogy hogy a te tudatalatti működésed irányítja az életednek a legnagyobb részét? Egy pillanat. Ez, hogy... ehm, igen. Mi az, hogy tudat alatti? A tudatost elvileg mindenki tudja. Most az, hogy hány százalék, ez az idézőjelben egy dolog, de mi az, hogy tudat alatt? Vannak benne tanult viselkedési minták szülőktől tanult viselkedési minták, saját bőrünkön tanult viselkedési mintáink, van benne tanult stressz, hozott stressz, ugye én, én dolgozom, nem tudom mennyire lehet erről beszélni, de transzgenerációs emlékezéssel, transzgenerációs traumával, van benne saját bőrünkön tanult, szerzett stresszünk és minitraumák sorozata, és van az agyunknak egy olyan hozott tehetetlensége, amikor ezeknek a mintáknak megfelelően nagyjából predesztinál egy csomó dologra, ami veled történik. Ide be lehet az hozni anyu... a, az ezotériát, a spiritualitást, Istent, a Teremtőt, Allahot, egyéb. Vagy ez nem az? Akár lehetne is, de ennek a nagy része, amiről beszélek, ez tudományos, ez neuroscience, tehát ez tudományosan ennek a nagy része bizonyított. Ha ide ezt betesszük, amiről most beszélsz, az én ügyembe, Mit tudsz tenni? Mit tudsz ebből átadni nekem? Vagy ez most nem épp ide vág, mert úgy egy jobb lett volna, hogy... Egy picit messzebbről jöttem, szóval, igen. hogy a tudattalatti kapcsán azt találunk, amit keresünk. Tehát a külvilágot, azokat az eseményeket, amik történnek veled napközben, azokat egy szűrön keresztül észleled, és ezek a szűrök predestinálják azt, hogy mi, mi landol az agyban. Tehát a perifériáid, az öt érzékszervünk, egyébként több érzékszervünk van, de most maradjunk az öt evidens érzékszervünknél, tehát a látás, a hallás, a tapintás, az ízlelés és a szaglás, ezeken keresztül bejönnek az ingerek az agyba, és uh, Hippocampusz összepróbálja rakni, mint egy ilyen puzzle, csak hogy ő nem feltétlenül érti a, a perifériáknak az üzenetét, és ezek átmennek egy bizonyos szűrőn, de mire a szűrőn átmennek ezek az információk, már egyáltalán nem az landol, ami kintről észlelődik. Tehát sokszor teljesen torz a belső megélésünk ugyanannak az eseménynek és biztos, hogy mindenkivel előfordult, hogy egy család, most jön a karácsony, összegyűlik a család, és jön a nosztalgiázás, és akkor emlékszel, amikor a Józsi ezt mondta, vagy ez történt, és hogy... Elkezdődik egy ilyen, de nem így volt, nem azt mondta, nem biztos, hogy nem ez történt, és ez nagyon izgalmas, mert valószínűleg senkinek nincs igaza, és ugyanakkor mindenkinek igaza van. Mert a saját szűrőjén keresztül megszűrve ezek az események az ő fejében így landoltak, miközben mindenki más mondott esetben, és miközben az, ami igazából történt, az lehet, hogy teljesen más. Ezek a dolgok nagyon messzire vezetnek, közelítsünk, jó, ehhez a bizonyos problémához, vagy dologhoz, nem probléma, ez dologhoz, amit én most átadtam, értem én, értem én. Egy mondattal leizárom, mert nem kell rá válaszolni, de hogy amikor valakivel egy ilyen dolog történik, ami igazságtalan, ami fájdalmat okoz, adott esetben nem tudom, látta-e valaki vagy nem, de akár szégyent, egy egy fajta ilyet nem okozott nekem. Semmiért nem. Okol, nem. Próbáltam kérdezni a kérdéseket. De hogy ez egy szerencsétlen eset volt, aminek nem kellett volna megtörténnie. Ezt sem mondom ami... már az a jelenlegi helyzetemben felfogásommal. Inkább azt mondom, nem tudom. Jó, Szeretném de az, tudni. Az, és akkor erre nem kell válaszolnod, Zoli, de, de amikor valakivel egy ilyen dolog történik, akkor én feltételezem, hogy, hogy egy olyan paszban voltál, amikor amikor sokkal nyitottabb és kitettebb voltál egy ilyenfajta szerencsétlen esetre, és ennek mindegy, hogy milyen lelki dolgok vezethettek odáig, de hogy, hát most én nagyon hétköznapi nyelven hogy mondanám, hogy bevonzottad, de hogy ez nem egy ilyen spirituális bevonzás, hanem olyan, mintha így megteremtődnének azok a szituációk, ahol te megélsz egyfajta, kitettséget, tehetetlenséget, lenyomottságot, beszorítottságot, most csak mondom, amikor valakire ráesik egy kocsi, akkor ezek mind valós dolgok lehetnek. hát olyan, mintha az agyban megszületne már előtte egy kép, aminek tulajdonképpen utána a, a valós körülmények lejátszák azt a belső képet, de mivel nem tudom, hogy mi volt ott a körülmény, ez csak egy feltételezés, és nem tudom, mi volt egy hét, az baleset előtti egy hétben, meg a baleset utáni egy hétben, de hogy én innen indulnék kell, hogy, hogy hogy van a kliensem, mik történtek vele, milyen lelkiállapotban volt, és hogy mennyire predesztinálta magának igazából azt, hogy, hogy egy ilyen tényleg szerencsétlen dolog megesett, és akkor elindulunk utána arra, hogy fölismerni ezeket az érzéseket, és elindulni azt, hogy hogy tud ebből a Kettejükből egy picit kijönni és megváltoztatni, megváltoztatni a percepcióját. Nagyon érdekes dolog jutott eszembe. Kettő. Az egyik az, hogy nem is igaz ez a történet, amikor kinyitottam az ajtót, aranyrögök estek rám. Én ezt nem nevezném szerencsétlenségnek. Így vagyunk egyébként behatárolva. Ha ezt a történetet mesélem el, hogy egy ilyen kézi kocsi esik rá a balfogantyú a bal szemembe, szerencsétlenség, milyen körülményeim vannak, voltak előtte egy héttel, utána egy héttel, de ha én most elmesélem az igaz történetet, hogy aranyrudak estek ki, amikor kinyitottam, mert nem fixáltam, már mindjárt az jön, hogy azt a mindenit mekkora szerencse. Itt most nem rád hozom ezt, igen, természetesen az első sztori igaz, hanem Azért ez is egy elég érdekes megközelítés, de ezt most nem folytatom. Köszönöm szépen, ha itt vége van, vége van, ha még van valami, akkor mond kérlek. Nem ennyi volt, csak az irányt akartam megmutatni, Igen. hogy minek a mentén indulné kell, és hogy, hogy tudod értelmezni a, a veled történt eseményeket, és hogy tudsz abból építkezni, és hogy minden ilyen dolog egy lehetőség arra, hogy meglássa egy működésedet. Hogy meglássam a működést, és én említettem, mikor szóba került, hogy mi, aztán mi, abban a pár tizedmilliárd másodpercben mi is zajlott bennem, mi történt, tényleg a figyelem, az összpontosítás, és utána egy hétre rá történt egy, ami ezt erősítette, nem lehetek szemtelen, nem lehetek figyelmetlen, és előtte is figyel, nem kell a mostban. És fel kell fognom, hogy nem lehet, nem tudok mindent irányítani. Rá kell bíznom, tudom én magára a teremtőre, a, a nagy galaktikális meg a mindenségre a dolgokat, legalábbis egy részét. Mi a most? Aha. Te is biztos, hát, hogy a tanultad a... és olvastad, és megvannak a nagy nevek, a most hatalma, meg a mindenféle. Azt tanítja a Carl Jung, meg a mindenki, minden onnan, hogy a most. Mi van veled most? Mi van a Zsuzsával? Mi van veled most? A mostban minden rendben van. Hát ez duma. Mi van veled, Zsuzsa, most? Ez egy betonút mondat volt. Nem, nem, ez nagyon fontos mondat. Háló? Ez egy nagyon no, fontos okay. mondat. Oké, okay, de én most kérdezlek téged, most mondd, mi hogy mi van. van. Jól vagy? Jól vagyok. Itt ülök. Jó. Igen, itt ülök, veled beszélgetek. Jól vagyok. Ettől miért vagy jól? Önmagad vagy? Magad vagy? Te a... vagy? Igen, igen, igen. Most kapcsold le azt, hogy ezt hallgatja valaki. Most le téged kérdezlek, oké? Okay? Le van kapcsolva a lámpa, a mit tudom, ki mindenki. Nem foglak pszichologizálni, nem erről szól. Becsuktam a szemem. Ha most kérdezed, nem az én kérd, nem engem hallasz, de most magad megkérdezed. Igen? Válasz? Nem tudok, a mostban minden rendben van. Egy, Jó, egy, okay. egy... Mi lenne akkor egy-két vele... egy mondatban hadd mondjam már, hogy mi a most, mert szerintem nagyon izgálatos. Ja igen, bocsánat, nem hagytálak kivontak, ez tekintet. Igen, mi a most? Mert ugye a most pontosan arról szól, hogy le tudod választani a mostban történteket arról, amiket a adat alattibe hoz. Ugyanis nesik az eső, hallom az esőcseppeknek a, a, a csepegését, és a tudatalatim egészen biztosan hozza az 1872 korábbi olyan pozitív vagy negatív, nem lehet tudni, emléknek a lenyomatát ide a jelenembe, ahol az esőhöz kapcsolódik valamilyen érzés, megélés, emlék. És az a most, amikor te el tudod határolni, hogy mi az, ami igazán a mostban történik, és mi az, amit neked, a te saját kis raktárosod az enyémet Józsinak hívják, amit Józsi dobál be neked a mostba, mert az elménk egy elképesztő hasonlóság kereső mechanizmus, és egyszerűen nem tud, nem tud nem raktároskodni. És ez a most, hogy te le tudod, amennyire lehet választani azt, hogy mi az, ami igazán, erre a pillanatra szól is, mi az, ami a múlt tolakszik idebe, és nem olyan egyszerű ezt megtenni. Tudsz vezetni? Igen. Amikor vezetsz, akkor jönnek, mennek a gondolatok? Hát alfába vezetünk, az alfa hullám erről szól, hogy az agyad Bahamákon van, a jövőben van, a múltban van, a szomszédban van. Ott nagyon nehéz mostban lenni, amikor vezetsz. Ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát az, hogy... Arra összpontosíts, amit csinálsz, amit csinálok, arra csak egyes szem első szemében, az nagyon nehéz vezetés közben abszolút automatikus üzemmódban vagyunk kapcsolva. Ugorjunk egy másik irányba. Persze zárjuk le ezt, ha még itt a munkáddal kapcsolatosan, annak kapcsán említést tenném még valamiről. Nem, ez, ez, szerintem tök jó volt ez a most kérés, mert ott pontosan látszik az, hogy hogy miről szól, miért olyan nehéz kommunikálnunk egymással, mert egyáltalán figye. nem a másikra reflektálunk, hanem ott tolakodik a, a számtalan korábbi emléklenyomat, stressz és traumamorzsa, és, és legtöbbször hiába, ú, megbeszéljük, most mi majd ezt úgy megbeszéljük, nem tudunk a mostban beszélgetni, mindenki, mindenki a múlt székéből. Vagy a jövő is. Tehát én mondjuk hát jövő, most... Hát a jövőben a múltat projektálod. Jó. Hát ha valaki aggódik a jövőn, akkor tulajdonképpen a múltat projektálja ki. Na most, hogyha én jelenben azt kérdezem tőled, hogy hogy vagy te most, akkor te elmondod azokat a szakszavakat, elmondod ezt, mert ezt kell mondani, de hogyha, hogy igazán megkérde, igazán válaszolnál, lehet, hogy azt kezdenére mondani, hogy jaj, hát oda ég az étel, a kutya megy már, itt kaparja az ajtót, pisilni kell, a Tamás azt mondja, hogy menjünk most már végre színházba, vargazolít, tedd le, hagyjad, stb. Ja, és még föl kell hívnom, és egyébként is lesz egy újabb értekezésen vargazol. Hát, hogy, le, hogy lehet a, ez olyan számomra egyébként, mint amikor azt mondják, hogy figyelj oda a táplálkozásodra. A boltban ne vegyed meg ezt, ne egyél kenyeret, ne egyél ilyen húst, menjél a farmba, ott vásárolt meg, és figyeld azt, hogy mit teszel, és reggel vegyél három levegőt, négyet nap közben, na persze. Ez a világ nem erre van, ez az emberiségesség nem erre van beállítva. Aki ezt meg tudja csinálni, el tudott vonulni olyan helyre, ahol a közelben nincs Lidül, Sainsbury, Tesco, meg a közelben nincsen. Nincsenek buszok, nincsenek repülőcsíkok fölöttünk, és tulajdonképpen nem ezen a bolygónél. Rengeteg pénzhez jutsz, mit csinálsz? Nagyon sok, egyik a másikra. Most kopogtatnak. Zsuzsa, itt van. Nem tudom, nincsenek beteljes, nagy beteljesítetlen álmaim amúgy. Azt, azt tudom, hogy adakoznék egy csomót, meg adnék olyanoknak, akik úgy érzik, hogy a pénzt, pénztől lennének jobban. Nem tudom. Mindenedet elveszíted. Mindent és mindenkit. Ne, ne veszítsd de elveszítenéd, ha lenne élet. Értem, értem, gondolati játék. Hogy mit csinálok? Mit csinálnál, igen. Ö, én valószínűleg azt csinálem, amit ez nehéz egyébként, mert most a kényelmes, meleg fotelemből nem biztos, hogy én egyszerű ugyanazt gondolnom. Nem azt gondolom, hogy újra fölépíteném magamat egyébként. De hogyan? Hol? Hmm. Nem tudom, lenni, lenni, biztos, hogy lenne lehetőségem, nagyon bizakodó vagyok valamennyire. Igen, de fizikálisan, itt a földi létben, hol bennél a, a, a valaki ezt bekopogtatnál, mert kopogni még, még az egészséged legyen meg, tehát még egészséges vagy, na, abor ki. Van, aki ezt bekopognál, és azt mondja, nem. hogy gyere, itt egy kényemes fotel, itt egy kis ennivaló, itt egy kis ágy, hát a munkát old igen, meg, És vagy, azt nem hiszem, tudom. hogy lenne, aki, igen, lennének, tehát akik van. befogadnának. Uh -huh. Jó. Félsz a haláltól? Nem, mert nem úgy gondolok rá, mint valaminek a vége. Na Most azt nem akarom eljátszani, hogy én vagyok a halál, és akkor tessék itt, vagy De megint olyan, hogy én kényelmes fotóban nem félek a haláltól, mondom ezt, ugye? Nem, ez, én, Mit szólsz egy én, öngyilkossághoz? Én... Tehát valaki azt mondja, hogy ő öngyilkos le. Mondod neki, hogy ne tedd meg? Hú, miket kérdezel? Abban a abban a háromdimenziós világban, ahol élünk, ott az élet meg a halál ilyen elképesztő súlyt tesz ránk, és mindent ebből az életből akarunk kihozni, mintha harcolnánk, ha ilyen versenyfutás lenne ez az egész halálos dolog. Én, én egy csomó olyan embert látok, akik élnek, de igazából nem élnek. Szóval ezt képest azt se tudom, hogy az öngyilkosság az, igaz, az, az igazi halála vagy nem. Ez most kicsit rébuszokba mondtam. Ez nem, egyáltalán nem érte, rébusz, de... ez. Én. én igen gondolom sokan mások. Én, én nem tudom, hogy nem tudok erre a kérdésedre válaszolni. Szerintem szerintem tök más a, az emberi lépnek a lényege, mint amit, amit gondolunk tök más az emberi létnek a lényege, mint amit gondolunk. Hát, veled is azt mondom, hogy kell még beszélgessünk. Mit kérdeznél magattól? Maga, nem tudom, mit kérdeznék magamtól. Jó, ugorjunk? Nem tudom, igen, nem tudom, mit, mit kérdezél a, köve a következő beszélgetőtársam partneremtől. Ami engem úgy általában izgat, amikor kliensekkel is beszélek, hogy hogy volt-e egy olyan markáns esemény az életében, ami sorsfordító volt, és ha igen, milyen irányba fordította meg az életét, és most így visszatekintve, mit gondol erről az eseményről? Visszamutathatom a tükröt neked? Igen. Neked volt? Hát ez a bor. Ez a pohárból, ugye elgondolkoztál azon, hogy Igen. hát ez, ez nem az a hely, ahol ez nem az a dolog, ez nem az az út. Igen. Hodor Zsuzsa, Igen. trauma és stress kócs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd el. Magad